Я покружляв бічними вулицями, на яких у такий час вже точно не могло бути даїшників, і нарешті під'їхав до старого будинку, з якого нещодавно було виселено всіх мешканців через те, що споруда потребувала капремонту. Мій приятель, якого я повантажив на переднє сидіння, вже трохи очуняв. Щось дуже швидко. Хоча, судячи з виразу його обличчя, невідомий все ще перебував у стані глибокої гроги. Нічого, це минеться. Через темну арку я в'їхав у порожній двір. Витяг полоненого з салону, підняв його з куті за спиною руки на рівень плечей і поконвоював до будинку. Всередині було темно, як у могилі. раз по раз, перечіпаючись, я затягнув незнайомця в першу ліпшу кімнату і прикував наручниками до батареї опалення. «Ну що? Побалакаємо?» А Він тупо подивився на браслети і безтямно похитав головою. На тлі слабко освітленої стіни я бачив тільки його силует, але тремтячий голос виказував панічний страх, що скував полоненого.